وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bir'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar ikhwani rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis zikir majelisul ilmi dan kita duduk dari ba'da al-fajar menawaran mudah bisa sampai syuruk kemudian dari saat ini terus kita berzikir kepada Allah azza wajalla Lalu kita salat 2 rakaat maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala ke ajril haji wal umrah sama seperti pahala haji dan berumrah. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah, satu faedah untuk memulai tausiah kita pagi ini adalah saya bacakan dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abdurrahman bin Ghani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Man kala qabla ayan yansarif Barang siapa yang mengucapkan sebelum dia bubar wa yusniru rijlaihi salah dan sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya jadi diucapkan Sebelum dia merubah posisi Duduk tashahudnya Selesai salam Min salatil maghrib wa, Min salatil maghribi Was subhi Dari salat maghrib Dan salat subuh Tadi Tapi sekarang semuanya sudah berubah ya Baik Apa yang diucapkan La ilaha illallah Wahdahu la syarika lahul mulku wa hamd yuhyi wa kulli syai'in qadir 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamd yuhyi wa kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamd yuhyi wa kulli syai'in qadir sampai kali ya dia ucapkan hal tersebut. Kata Allah kepadanya: "Setiap kali diucapkan Allah catat baginya sepuluh kebaikan. Berarti kalau sepuluh kali, ya sepuluh kali sepuluh, ya sudah seratus. Wamaha Anhu Ashru Sayyad, dan Allah hapus darinya sepuluh keburukan." Berarti seratus dosa terhapus. وَرُوْفِعَنَهُ وَعَشْرُ دَرَجَادٍ darajat. Allah subhanahu wa ta'ala angkat tingkatan surganya sepuluh tingkat. Berarti seratus tingkat dia naik lagi. وَلَا أَوَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهُ Dan ini akan menjaganya dari segala bahaya. Dia dijaga dari segala bahaya. Wahirzan minasy syaithanir rajim. Dan akan dijaga dari syaitan yang terkutuk. Walam yahillu li an yudrikahu illa syirk. Dan seluruh dosa tidak akan bisa menghinggapinya kecuali syirik. Ini menunjukkan bahaya yang bahayanya yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak halal dan tidak bisa seluruh dosa menghimbak menghinggapinya kecuali syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Wakan min afzal nasi amala dan dia adalah orang yang paling mulia amalannya hari itu. Dia adalah orang yang paling afzal amal ibadahnya hari itu. In la majulnya fbuluhu awyakulu af dalamnya makalah kecuali ada yang lebih dari itu mengucapkannya, ya atau mengucapkan kata-kata lebih mulia dari apa yang dia ucapkan. Hadis ini sahih atau Hasan lighiri dari hadits Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh imam al-Bani rohimahullah taala dengan panjang lebar dibawakan dalam siri-siri sahihah. Dan dijawab akan keraguan-keraguan orang-orang yang melemahkan hadis ini dan derajat hadis ini adalah hasan dikhairihi dari wajib kelimah Muhammad dan yang lainnya, bisa dilihat dalam silsilah Sahihah nomor 114 demikian juga dan nomor 2563. Kak kita contoh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma assalamu alayka salam tabarakta. Zal jalal wal ikram. Bismi rabbil ay. La ilaha illallah wala sharikalah. Laul mulku wala wal hamdu yuhyi wa yumi wa ala kulli shay'in qadir. Begitu sampai 10 baru antum rubah posisi duduk. jelas insyaallah hadis yang kedua ada yang umamah radhiyallahu an beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala du buru salatul ghadat barang siapa yang mengucapkan setiap selesai salat subuh ni khusus subuh ini kalau yang tadi yang 10 itu, bisa subuh, bisa maghrib, maghrib dan subuh. Kalau ini khusus subuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميم <tuh> بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Benda sedikit saja. Jadi kalau tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh secara khusus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in 100 marrah. 100 kali tapi ni Khablakannya seniari jelahi sebelum dia merubah posisi dulu, tasha, tasha maka ini dicoba lama ni para jamaah, maka cocok ganjarannya besar. Apa kata Nabi ada solat ushan? Karena yamaihirmin aswali ahil ardi amalah dia hari itu adalah penduduk bumi yang paling mulia amalannya. Dia adalah hari itu penduduk bumi yang paling mulia dan paling afdal amalannya. Illa man kala mislama kala uzada ala mala kala. Kecuali ada yang semisal dengan dia baru sama dia atau lebih dari dia. Maka baru mampu menyainginya dan menandinginya Hadith ini dari wa'id kelimah mutuburani rahimahullah Dengan sangat yang bagus Dan disahihkan oleh imam al-bani rahimahullah ta'ala Dalam selisihnya sahihah Nomor 2664 Ini dia sebagai faidah Bagi kita pada pagi ini Sebagai wukat saja Adapun yang ingin kita sampaikan adalah Ada beberapa poin yang sangat penting insyaallah azza wa jalla baik kita semua yaitu kita akan berbicara tentang samaratul infaq fi sabilillah apa buah dari berinfak di jalan Allah subhanahu wa taala membelanjakan harta kita di jalan Allah subhanahu wa taala ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih la tazulu qadam 'abdil yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara dulu Yang pertama an syababih فيما افناه Waktu mudanya di mana dia habiskan? Maka pemuda akan ditanya, orang tuanya pun akan ditanya. Yang kedua, wa umrihi fi ablahu. Umurnya di mana dia manfaatkan, di mana dia habiskan, di mana dia ya peruntukkan dia? Maka setiap detik dari waktu kita ini ada pertanyaannya para hadirin rahmat Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Wa'an ilmihi fima amir. Ilmunya bagaimana praktiknya? Ilmu kita bagaimana praktiknya? Kemudian yang terakhir, Wa'an malihi min aynat tasabahu wa fima anfaqah. Harta kita. Dari mana kita dapatkan Dia dan kemana kita salurkan dia empat pertanyaan ini setelah selesai ditanya barulah kita bisa bergerak dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani rahimani wa rahimakumullah thamaratul infak buah dari berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak disebut dari baik-baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam لأن القرآن في سورة البقرة ستلاح ببرافة آيات من آيات الكرسي الله سبحانه وتعالى سببتا مثل الذين ينفقون أبوانا في سبيل الله كمثل حبت أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبا والله ضائف لمن يشاء رمضا ما آن أولا يمرين فرضي جلال الله سبحانه وتعالى kemethal habbah seperti satu biji. Ambatat seba'asanabil yang menumbuhkan tujuh tangkai. Fikulli sumbulat imiatu habbah pada setiap tangkai itu seratus biji. Berarti tujuh kali seratus tujuh. Tujuh ratus. Ini pembuktian dari sabda Nabi SAW. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ya. ila sabi'imiatu da'if. Satu kebaikan yaa. Satu kebaikan, bia seratus kali ha, jadi Allah Subhanahu wa Taala menjadi seratus. Ya, satu menjadi sepuluh. Kemudian ilah sabi sampai tujuh ratus kali li lipat. Maka ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejalan. Dan inilah dia ahli sunnah wal jamaah dan metode para Salafus salih dalam menafsirkan Al Quran sebaik-baik menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Al-Quran kemudian Al-Quran dengan Sunnah kemudian Al-Quran dengan Aqwal al Sahabah, kemudian Al-Quran dengan Aqwal al Tabi'in, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Loghal Al-Arabiyyah bahasa Arab maka makna ayat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kemudian dalam hadis yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan As-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu akan menghapus dan mematikan kesalahan-kesalahan kita. Kama yudfi'u al-ma'u nara sebagaimana air akan memadamkan api. Dah berita ini, diriwayatkan ibu bapa kami. Dirohimahullah taala. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam as sahih La yatasaddaqu ahadun. Tetapi ingat ketika kita berinfak ini harus infaknya dari yang halal. Jangan berinfak dari yang haram. Tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut tentang Allah innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa Dalam hadis riwayat Imam Muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, asla la yatasaddaqu ahadan min kasbin thayyib, tidaklah seorang berinfak min kasb thayyib dari harta yang halal. إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ Melainkan Allah Azza wa Jal akan terima dia dengan tangan kanannya. Tangan yang layak dengan kebesarannya. Talang tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. لَيْسَ تَبِتْ لِهِ شَيْءٍ وَالْوَالسَّبِعُ الْمَصْرِيرُ Ketika kita berimpak, hatta ukurannya satu biji kurma. Tidaklah seorang berimpak dengan sebiji kurma. Dari harta yang halal, usaha yang halal, Maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dia dengan tangan kanannya. Fa yurabbihaka <guruhu> mayurabbi ahadukum faluwah. Lalu Allah akan kembangbiakkan dia sebagaimana seorang membesarkan anak-anak kambingnya. Hatta takuna mithlal jabal aw azdhab. Sampai ya ukurannya satu biji kurma ini menjadi gunung atau bahkan lebih besar dari gunung dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantasan Allah Azza wajalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Yabhaqullahu ar-riba al wa yurib as al Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembangkan diakan sedekah. Wa min afdal as-sadaqah. Sadaqa yang paling afdal mana saja? Yang pertama binaul masjid. Membangun masjid. Ini sebuah dari Allah subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidal Allah man amana Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah azza wajalla dalam ibadah salat dan semisalnya, "Man amana billah." itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman yang mampu meramaikan masjid Allah. Maka lihat dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Ketika Nabi alaihi di Mekah selama 13 tahun, 10 tahun secara khusus apa? Pembenahan akidah. Belum diajak salat Ketika Nabi SAW telah 10 tahun berjalan menyampaikan tauhid baru datang perintah salat dan Nabi SAW dipanggil oleh Allah sehingga naik untuk Isra dan Miraj baru turun perintah salat maka cara yang terbijak untuk mengajak umat ini untuk memenuhi masjid Allah subhanahu wa taala adalah benarkan akidah mereka Baru mereka akan tahu kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak demikian, sulit ajak mereka solat, tapi tidak dibimbing bagaimana aqidah yang benar, tidak dibimbing bagaimana sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita ada, mungkin ia dia senggang untuk tidak naik. Tetapi ketika tidak ada sudah tidak nikah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innama ya'muru Allah sesungguhnya yang akan meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala man amana billah Orang yang iman yang beriman siapa yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak lihat masjidnya ahlussunnah selalu ramai. Ya, dia sepi ya karena memang jumlahnya seperti itu. Wa, wa aqim as-salat dan orang-orang yang mendirikan solat menaati Allah wal akhir beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan solat, menunaikan zakat, tidak ada yang diterima kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan diri, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi wasallam katakan, "Man bana lillah masjidan" Qala Bukair Hafithu anhu kata, yabtahbihi wajah Allah. Man bina Allah masjid, yabtah. Orang bina masjid, yabtahbihi wajah Allah. Siapa yang membangun masjid dan ketika dia membangun masjid, niatnya dalam hatinya mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, cari muka Allah. Ini kalau di dunia, para jamaah kalau kita kerja, kadang-kadang sebagai orang cari muka bos. Sekarang kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Yang tertinggi itu apa? Cari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingat Allah Azza wa Jalla sebutkan Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Di antaranya di dalam surah Qaf ah, Al-Berfirman وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا لَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَأَدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ketika surga didekatkan bagi orang bagi setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hafir menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak didekati. Menkhshiyarahman bilghain, takut kepada Allah Azza Wajalla ketika sepi. Karena kebanyakan orang takut kepada Allah kalau orang ramai. Menkhshiyarahman <tut> bilghain, wajah abikal <azza> wa <jalla> minunib dan datang dengan hati yang taubat kepada Allah Azza Wajalla. Udhuluhabi salam. Silakan masuk dengan penuh kesejahteraan. Zalika yaul khulud itulah hari kekekalan. La humma yasyauna Di dalamnya ambil apa sesukanya kalian. Apa sesuka mereka. Nikmati apa sesuka mereka. Wa mazid dan kami punya tambahan. Al-mazid di sini apa? An-nadaru ila wajhillah, memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Uyu mulu yaumai Dalam surat al-Qiyamah, wajah mereka para penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbihanaazirah karena mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Man bana lil man bana masjidabtaghi bihi wajhallah. Barang siapa membangun masjid mencari wajah Allah Subhanahu wa taala Barallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia rumah di dalam surga. Al-Imam Al Nawawi rahimahullahu menjelaskan seluruh hadith atau penjelasan yang menjelaskan baitan fil jannah rumah di dalam surga maknahu qasr. Artinya adalah istana. Kalau disebut bait, maka maknanya adalah istana. Kalau diartikan secara letter by yang namanya bait itu ya rumah tetapi enggak dunia tidak akan sama dengan akhir akhirah kemudian yang kedua binaul madarisul islamiah membangun sekolah-sekolah Islam ini penyaluran infak kita wa kafalatud duat membantu para dai untuk menebarkan dakwah tauhid wal mudarrisin para guru wal ima dan imam-imam ini tempat penyaluran infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ingat Allah azza wa jalla sebutkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman beberapa tingkatan surga. Jadi orang beriman yang berilmu tingkatan surganya jauh lebih tinggi dari orang beriman yang tidak berilmu. Maka karena itu inilah dia bentunya kita talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i dan tentu juga membutuhkan tempat untuk belajar. Sehingga apa disebut dalam kaidah al-al-al-al-ghayatu al-masailu laha ahkamun ghayah, laha ahkamul ghayah. Yang namanya al-wasail sarana laha ahkamul ghayah. Dia mendapatkan hukum tujuan. Tujuan kita membangun sekolah itu adalah untuk mendidik generasi kita dengan aqidah yang benar, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sarananya, sarana menendidik ini atau sampai kepada taurid dan sampai kepada sunnah adalah kewajiban. Maka sarana untuk sampai ke sana itu juga hukumnya wajib. Kemudian juga. Nabi Allah S.W.T. sebutkan dalam Surah Al-Furqan ayat yang 52. Wajahidum bihi jihad dan Dan ini termasuk jihad fi sabillillah. Wajahidum bihi jihad dan kabirah. Perangilah mereka dengan perang yang besar. Jihad dan kabirah disebut dalam tafsir artinya dalam al Quran. Maka ketika diajarkan di sana kitab Allah Azza Wajalla, maka di sini ada jihad yang besar. Ini dia penjadwalan infaq kita agar benar. Kemudian yang yang ketiga yaitu adalah alaqah alislamiyah waqaf. Dan wakaf ini termasuk sedekah jariyah. Yang penjarannya pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Ini sebuah dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, "Idza mata 'adamu inqata 'anhu amalu illa min Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Al-Imam menawi Al menjelaskan terputus amalannya kecuali dari tiga, manahum? Ai tajaddudus shawab. Pembaharuan pahala. Ingat kalau kita masih hidup, Sholat subuh dapat pahala baru. Nanti zohor pahalanya bah, Baru lagi. Asar pahalanya baru. Seperti itu. Kalau sudah mati selesai, tidak ada yang baru. tapi kalau yang tiga ini terus dia akan baru terus, hatta kita mati. Pertama, shodaqatun jari. Shodaqah jari. Di antaranya wakaf. Ini. Yang kedua ilmu yang tafal, binghilmu yang bermanfaat dan yang ketiga waladun shalih yad'u lahu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya perhatikan di sini waladun shalih anak yang saleh tidak dikatakan sembarang anak kenapa hanya anak yang saleh mampu mendoakan orang tuanya kalau anak yang tidak saleh paling disuruh orang yang doakan orang tuanya dia sendiri bagaimana Untuk mencetak generasi tersebut kita butuh tempat kita butuh sarana, kita butuh para doa, kita butuh para muda risir. Maka inilah jalan terbaik di zaman ini para ulama untuk kita bisa mengwujudkan cita-cita Islam dan kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah juga dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim itu bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyatukan ketiganya kecuali hanya satu orang perempuan. Dia bisa bersedekah jariyah, dia bisa dia punya ilmu yang bermanfaat, kemudian dia juga menjadi memiliki anak yang saleh, yaitu hanya orang berilmu. Kenapa dikatakan orang hanya orang berilmu yang bisa menyatukan yang tiga ini? Karena orang berilmu itu dia menyampaikan ilmu itu ini sedekah. Kemudian Orang yang belajar itu anak-anaknya. Ya. Yang belajar ini adalah anak-anaknya. -anak Kemudian otomatis ilmu yang hak ini adalah ilmun yuntafa'u bimu. Hanya orang berilmu yang bisa menggabungkan ketiganya ini. Ya. Orang berilmu gak bisa menggabungkan. Orang hanya punya harta, mampu berimpah, belum tentu punya ilmu. Orang hanya... Ayah, dia punya anak yang saleh, Tetapi belum tentu bisa berinfat Tapi ketika orang berilmu Tiga-tiganya bisa didapatkan Dia bisa bersadamah Dengan apa? Sampaikan ilmu Kemudian ilmu disampaikan Ilmu hak, ilmu tauhid, ilmu sunnah Ilmu intafa'ubihi Kemudian apa? Orang-orang yang belajar dari dia Ini adalah anak-anaknya Maka lihat al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala Setiap salatnya dia selalu Mendoakan gurunya Limam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Demikian para ikhwan Rahmatullahi wabarakatuh Beberapa tausiah bagi kita Pada kesempatan pagi ini Jangan lupa Ya Wirid Yang diajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi selesai maghrib Dan selesai subuh Orang tidak mampu seratus subuh itu Cukup sepuluh saja apa yang tidak dapat seluruhnya tidak terakup julluh ya tidak bisa digapai semuanya jangan sampai ketinggalan semua semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muhammad wa ala ada pertanyaan nah Nah, dulu pada waktu belum kenal sudah ana ada Yahyi ustaz. Belum mengenal sama sekali yang sopan atau yang paling sopan yang tadi yang mana sudah saya bacakan tadi riwayatnya, Shahih Yahyi wa Yamin. Yahyi wa kulli syai'in qadir. Tapi ini azkar khusus subuh dan maghrib. Ya? khusus subuh dan maghrib. Adapun ketika menyempurnakan zikir yang seratus, La ilaha, ya, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi dengan La ilaha illallah wa adahu la syarika la, lahu mulk wa lahu hamd wa wa ala kulli syai'in, qadirin tidak ada yuhyi wa yumirnya. Adapun ini yang sepuluh ini, sebelum bergeser dari posisi tersyawat ini, ada yuhyi wa yumirnya. Hadapun Allah ta'ala ala wa ala. Nah. Selepas ada lagi? Ya. Bagaimana dengan kita menjadi imam? Tanya. Bagaimana dengan menjadi imam? Tidak menjadi masalah. Dipersingkat, artinya dipercepat. Adapun makmum yang mau ber bergeser, dia silahkan bergeser setelah sampai pada pikir, ya, ta barotta yaal jalalil wal ikram. Bergeser sudah haza wa ta'ala a'la wa a'lam silakan ada lagi ya kalau enggak ada antum yang nyerah saya juga nyerah belum gitu wasallallahu ala nabina muhammadin wa wasallam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu illallah astaghfiruka wa antum wa warahmatullahi wabarakatuh